Про те, що художній образ одночасно може бути і символом, вчений розрізняв ці поняття, підкреслював одну із властивостей образу бути символічним, символізувати, тобто бути умовним знаком певного значення, смислу. Іншими словами, художній образ, як правило, символічний, але не кожний символ є художнім образом. Сучасні теоретики символу тлумачать це поняття в дусі потрібні як одиничне уявлення, що має, замінює, багато значень. Будь-який знак може мати безмежну кількість значень, тобто бути символом. Коли ж позбавити художній образ символічності, то це означає звільнити його від його предмету, образом якого він є. Але символ – зовсім не зобов'язаний бути художнім образом. Символ – це стійке, строго диференційоване за змістом уявлення, що викликає постійне коло асоціацій у певній поетичній системі. Дехто вважає, що потебня протиставляв символ знакові. Вчений глибоко розумів знакову природу символу. Як і Гегель, він говорив – що символ насамперед знак, і що тільки в певному смислі може йти мова про їхню синонімічність, адже не кожен знак є символом. У монографії «Думка та мова», аналізуючи порівняння «Чиста вода тече в чистій річці, а вірне кохання в вірному серці» із Гьоте, потебня відновлює зв'язок уявлень – світлий Чистий, добрий, вірний. Законний зв'язок між водою і коханням установиться лише тоді, коли буде надана можливість, не роблячи стрибка, перейти від однієї з тих думок до іншої, коли, наприклад, у свідомості буде перебувати зв'язок світла, як одного з опітиків води, із коханням. Ця третя ланка, що поєднує дві перших, власне і є – Внутрішньою формою, інакше символічним значенням висловленого першим двовіршем образу води. Отже, для того, щоб порівняння з коханням мало для нас естетичне значення, необхідно, щоб образ насамперед, доступний свідомості, містив казівку на думку, яка висловлюється. Ось чому в пісенних зачинах. В початках із символу є своя логіка. Вони, вважає вчений, первісно випливають не з яких мистецьких міркувань, не із намагання вразити слухача, а із внутрішньої потреби співця. Це своєрідний розгін, що його здійснює думка для переходу до іншого предмета, відразу недоступного. Потебня наводить рядки пісні, та вилетіла галка з зеленого гайка, сіла пала галка на зеленій сосні, вітер повіє, сосонку хитає і зазначає, що все це відбувається перед очима, але хитатись, хилитись має вже традиційне значення, а якщо й ні, то таке значення могло з'явитися цієї ж хвилини одночасно із звертанням співця до самого себе «Не хилися, сосно, бо й так мені тошно». Лише пізніше, під впливом звички до такого прийому, може з'явитися навмисне його вживання і розробка, наприклад, варіювання початкового смислу через всю пісню або її частину. «Не хилися, сосно» бо й так мені тошно. Не хилися, гілко, бо й так мені гірко. Не хилися, низько, не роду близько. Нерідко два символи передують означуваному. Якщо означуване людська особистість, то вона знаходить вияв у трьох формах. Чи я в лузі не калина була? Чи я в полі не пшениця була, чия у батька не дитина була. Калина і пшениця, говорить учений, для співця